а потім і він зогнив разом з костями того, хто дав мені гаряче серце і тривожну душу. Я почав носити рудий батьків піджак і поступив на завод. Часто ми їздили з помічником Маркшейдера на шахти і в задушливих і мокрих продольнях робили зйомки для рисунків. Замурзані шахтюри по коліна в воді ганяли важкі вагончики – і з матьками довбали вугіль. Іноді з диким свистом пролітала низка вагонеток з коногоном, і ми притулялися до підпорок, щоб не бути роздавленими. Сама страшна смерть – це в шахті. Я не міг уявити, як це можна умерти далеко від сонця, з горами землі на грудях. Зігнено ходили ми, і з непривички я стукався головою об матки. А коли... Клич скажено виносила нас на поверхню, був вже вечір, і зорі холодної далеко світили над землею. Кравця кривов'яза, у нього дійсно були криві в'язи, проводжали на фронт. І його брат запросив мене на прощальний вечір, тому що в мене була гітара. Він сказав, що в них буде одеська артистка. Коли я переступив поріг хати кривов'яза, то побачив дівчину, з червоними трояндами на щоках, тонкими рисами обличчя і чорними бровами, що як птиця влетіли в мою душу, а моє сімнадцятилітнє серце солодко стислось. От холоду щастя тільки дивитися на неї. Мене закрутив солодкий вир першого кохання. Було дуже весело і сумно. Мене вразила пісня козак від'їжджає, дівчинонька плаче. Куди від'їжджаєш, мій милий козаче? А він відповідає: Я їду на той пир, де роблять на диво з крові супостата червоне пиво. І мені здавалося, що це не кривов'язь їде на фронт, а плаче за мною моя перша любов. Її звали Дукія. Туся і з того часу, як прозвучить у мені цей мотив, особливо в тому місці, де дівчинонька плаче, одразу спалахне мить, коли я блискавично відчував холод щастя, першої, справжньої любові. Ми грали в фанти, прийшла і моя черга сподіватися. Я сів на стільця, а проти мене на стільці Дуся. Нас накрили великим платком, і Дуся спитала мене своїм грудним задушеним голосом. У цій солодкій і таємній напівтьмі, де так чарівно туманіло її дороге навіки лице. Грєшен? Да. Сколько раз це грішив? Десять раз. Ми повинні були поцілуватися. Поцілуватися за грою. Десять разів. Але ми... Загубили лік поцілункам, доки з нас не стягли платок ті, що нетерпляче чекали своєї черги. Ми домовилися другого дня зустрітися біля нашої станції. Дуся жила в лисичому, але на побачення вона прийшла з подругою. Ну, це нічого. Я був невимовно щасливий того, що тільки дивився на неї і чув її голос. Весь світ сіяв і співав для мене. Коли ж попрощалися, і вона з подругою пішла від мене, весь світ мені одразу став темний і порожній, наче на мої очі опустилась чорна завіса. І часто потім, після роботи, я ходив у лисича, щоб тільки побачити її, тільки почути, як вона скаже бархатним і коханим голосом, що полонив мою душу «Володя». І цього мені було досить. І одного разу, коло її дому на базарній вулиці, я сказав їй, «Дуся, я хочу тебе щось сказати. Давайте йдемо в сторону». Ми були не одні. Вона, ніби знаючи, що я скажу, трохи повагавшись, одійшла зі мною за ріг будинку, де було темно і не було людей. І зоряна зимова ніч почула мій від хвилювання. Сімнадцятилітній голос. «Дуся, я люблю тебя». «Ну!» no Я незграбно взяв її за плечі, а вона стала на дибочки і припала гарячими губами до моїх жадібних губ. Вона мене цілувала не так, як на фантах, а в засос із такою силою, що в мене аж зуби боліли і крутилася голова від безмежного як світ щастя. Три роки я любив її так, як ніколи і нікого не любив до неї. І прийшла ніч, що стала золотим, повним квітів і радості днем. Був квітень 1917 року. Надходив Великдень. І Дуся призначила мені побачення біля церкви, коли вона вийде зі сповіді. Я знову був учнем з сільськогосподарчої школи і прийшов у форменій шинелі і кашкеті з золотими граблями, косою і колоссям на ній. Вночі було ще вогко і холодно. Ми прийшли на Дусингород. Я зняв шинель і розіслав її на вогкій і чорній землі. І ми з Дусею сіли на неї. Я обняв і притулив її до свого серця, захлинаючись від любові. А вона почала плакати і благати мене, щоб я її не покинув, Вимагала клятву вірності, що я з радістю зробив. Поклявся їй, як демон Тамарі. Тільки чому, коли вона плакала, її вії під моїми губами були сухі. Потім вона спитала, а ти завтра прийдеш? Ні, у мене болить голова. Всі ви такі! Її дівочий вінок уже до мене був розтоптаний, хоч вона мене запевняла, думати злиття, що вона ніколи і нікого до мене не любила. Так розбилося моє перше кохання. Воно, як вражене жорстоким стрільцем чайка, волочило розбите гарячим свинцем закривавлене крило по каміннях і тернах моєї муки, і ніяк не могло злетіти в небо. В ніч, коли розбилось моє кохання, золотою голівкою обгостре каміння Дуся показала мені дорогу до дінця через яр, щоб я не йшов по вулиці, де мене могли б зустріти лисичанські хлопці, що були вірні давній шахтарській традиції. Вони, коли зустрінуть чужія, то, якщо той не поставить мого реча, беруть його за руки й ноги, підіймають вище своєї голів з розгону місцем, що нижче спини, як трамбовкою б'ють об залізну Донецьку землю. Ну а в людини після цього... Все всередині пообривається, або висить на волосках, і через недовгий час погребний дзвін по ньому холодно лунає у синьому і байдужому небі. Ідучи від дусі з лисичого, де пахло вугіллям і юністю,